Ez a beképzelt vándormadár, akit itt magán kívül nem érdekel semmi másban meg csak belefojtja a szót. Mit keresik? Fiola János vagyok. Mit fogadtak be? Kíváncsisem a helykérdés és a jobbító szállték hagy. Elmegyek képzelt árbózkos Kicsit olyan, mint az eperés vérben, amikor nem tudom ismerik amikor nem működik valami komputer és akkor az a kérdés, hogy miért nem működik, és nagyon bonyolult elképzelések vannak, de a végén kiderül, hogy a konnektorban is volt. A helyzet az, hogy az itteni konnektorokat még nem ismerem. Ez egy élő lebonyolítású műsor. Ma 2017. június 26-a van, János és Pál napja. Holnap is élő lebonyolításra lesz. Most jó napot! Jó reggelt lett! Volt a Linkin Park, amely holnap lesz Sopron vendége. Beszélhetünk aktualitásokról is, illetőleg folytathatjuk azt a felsorolást, amiben nagyjából egy hónapja kezdtünk, és szép, lassan gombolítjuk vagy gombolítjuk fel. Mire befejezzük, addigra gondolom, hogy lehet előről kezdeni. Jogyev is Benedekkel beszélgetek a Város ZRT vezérigazgatójával. Jó reggelt! Jó reggelt! Um, előbb menjünk tovább, és aztán pedig uh, nézzünk olyan aktualitásokat, amelyek esetleg még beleférnek, hiszen végig akartuk venni a Városliget összes projektjét, és arról volt, hogy ez talán két műsorba belefér, de ez most már a harmadik. Most mondanám, hogy választál, de hülyé hangzana, úgyhogy mondjuk azt, hogy folytassuk a zeneházával. Ugye most már olyan projektekről lesz szó, amelyek kapcsán ma közvélemény azt gondolja, hogy azért nem fognak megvalósulni? Mert hogy a kivitelezésük csúszik és mindig hallanak valamit, amivel kapcsolatban ők azt gondolhatják, hogy ez valójában egyáltalán nem azt mondja, hogy csúszik, hanem ez nem jön létre, de ezt így kimondani nem lehet, és itt általában tervezési gondokról épp úgy esik szó, mint ahogy szó esik pénzügyi nehézségekről is. Nézzük etekintetben tekintetben a zeneházat. Amikor az ember abban a szerencsés helyzetben van, hogy egy ilyen mértékű városépítészeti léptékkel is érzékelhető fejlesztési programot hajt végre, és ezt leginkább az örökké valóságnak teszi, akkor természetes, hogy a terveket a lehető legmagasabb szinten kell elkészíteni és megvalósítani. Tehát az, hogyha itt egy-két héttel, egy-két hónappal jobbra vagy balra mozdul az építészeti beruházásnak a megindítása. Azt gondolom, hogy ebből nagyon hosszú távú következtetéseket nem illik levonni. Nincs ez másként a Magyar Zeneháza tekintetében is. Ugye itt a tervező szó Fujimoto, akit 2013-ban a világ leginnovatívabb építészének választottak, és a mester valóban Érnevéhez méltóan egy rendkívül egyedi épületet álmodott meg de ami számtalan olyan megoldással dolgozik. Itt most elsősorban az architektúráról beszélek, a beltartalom is különleges természetesen, de majd erről egy kicsit később. Számos olyan egyedi építészeti megoldást vonultak föl, például a több mint 8 méteres üveg homlokzat, vagy egyáltalán a lukacsos szerkezeti tető, amik semmiképpen nem analóbbak mondjuk egy Váci úti irodaház építéssel. Jó, te korábban is igatlan fejlesztéssel foglalkoztál, ha nem is pont a Városligettel. Az, hogy valaki valamit megálmodik, és azt elfogadják, majd arra való hivatkozással, hogy olyan kapacitás és olyan szak, munkás, aki ehhez ért, ilyen számban nincs jelen, és ez gondot okoz ennek a projektnek a megvalósításában, arról az ember azt gondolná zárójelesen és kisbetűvel, hogy apukám mondaná, hogy hát az egy, az, egy, az egy szoború bizonyítvány. Nem teljesen erről van szó, szerencsére. Tehát ugye az a helyzet, hogy akkor, amikor egy ennyire komplex és tényleg egy, egy nagyon egyedi épület tehát kiírunk közbeszerzésre, akkor nyilván az a helyzet, hogy a piac összes releváns szereplője, aki képesnek érzi magát arra, hogy kisebb, nagyobb méretű épületeket, horibi középületeket építsen meg, az elkezdi beárazni azokat az extra feature-öket, ami ebben az épületben megtalálható. Például az, hogy a világon három helyen gyártanak egyáltalán olyan üveget, amiből ezt a homlokzatot el lehet készíteni, hogy ennek a szerelés, a szerelvényezés az egy összetett dolog. És amikor ez a beárazás megtörtént, akkor az első közbeszerzési eljárásban bizony a, a becsült mérnöki értékekhez képest lényegesen magasabb kivitelezési összegekre kaptunk ajánlatot hogy ebben benne van-e a kapacitás hiány, amit a kivitelezői piac áraz, hogy benne van-e az, hogy ezen kívül... Jó, ez mostanában egy általános jelenség. Ez valójában minek a következménye? Miközben tudom, hogy ezeket szereti az ellenzéki vagy nem ellenzéki sajtó egy kalap alatt kezelni, miközben egy orvos hiába mondja azt, hogy különböző, két különböző embernek látszólag ugyanaz a baja, de az ember még mielőtt megállapítaná, hogy ugyanaz a baja, azért részleteiben széts azt a jelenséget, amit tapasztal, és akkor egyáltalán nem biztos, hogy a végén azt fogja látni, hogy ugyanaz a probléma, magyarul nem szeretném egy kalap alá venni az összes olyan projektet, amire egyébként ma van a hajlandóság, hogyha elszalad az ára, akkor az nyilvánvalóan összefüggésben van azzal, hogy... De hát ezt te is tudod, hogy ez most nagyjából így megy. 1990-től nagyjából 2008-ig, tehát egy elég hosszú időn keresztül, Folyamatos volt a magyar építőiparnak a konjunktúrája. 2008-ban egészen gigantikus projekteket is álmodtak meg, és hatalmas kapacitások voltak egybe lekötve. A válság Magyarországon nagyon erősen, elsősorban az építőiparban érezte a hatását, és elképesztő lassan tért magához ez a piac. Gyakorlatilag hat éven keresztül nem épült. Magyarországon semmi. És ez egyébként igaz ugye a lakásra, a kereskedelemre, gyakorlatilag egy-egy infrastruktúra, beruházás, autópálya fejlesztés, Gitte a hátán egyáltalán a piacot. Ez azt jelenti, hogy az a több ezer, vagyik több tízezer munkás, aki egy-egy ilyen épületen dolgozik, azért gondoljunk bele, hogyha egy nemzeti galéria épül, akkor annak vannak olyan munkafázisai, amikor adott helyzetben több mint ezer ember, különböző szakágak, villanyászok, gépészek, szerkezetépítők ott vannak fizikailag ezen a területen. Ez a több ezer, több tízezer embernek nyilván meg kellett élnie valamiből, úgyhogy nyilván elég sokan elvándoroltak, nyilván elég sokan szektort váltottak, lehet, hogy éppen a, a valamilyen szerelési munkát végeznek, máshol lehet, hogy éppen az autóiparba dolgoznak. Elég. Oké, hogyha nyilván most ezt aláhúzzuk, ezt a mondatot, miközben még nem fejeztetve tisztában vagyok vele, akkor ez mennyire ártrágító hatású? Mondj egy szorzót. Ez az, amit most az egész piac érzékel, hogy a 2008-as 2009-es árszínvonalakat árazva, csak a, a, a gazdaság teljesítményét hozzáadva 2014-jel megszorozva nem lehetett megbecsülni ezeket, a, ezeket az árakat kellő pontossággal. Ezzel mindenki találkozik. A Mennyi a szorszó? Nem tudok erre jó választ adni, van ahol, van, ahol ez 10%, van, ahol 30%. És arra van, se tudsz válaszolni 10%. egyébként, hogy, vagy a mondatod alapján arra a következtetésre kell jutnom, hogy akkor ennek a szó abban az értelmében, hogy ezt Magyarországon szokták használni, felelőse sincsen, mert hogy ez nem felelőtlenség, hanem egész egyszerűen, hát viszmájannak mondjuk nem mondanám, hogy akkor nem tudom micsoda. Azért van ennek egy másik olvasata is, én volt szerencsém egy héttel ezelőtt az ingatlanfejlesztői kerekasztal, ami gyakorlatilag a piac összes releváns szereplőjét ö, tömöríti ö, Egyesületnek az ülésén részt venni, ahol az a markáns és egyeztetett álláspont, és itt hangsúlyozom, hogy nem az állami szereplők részéről, hanem a piaci szereplők részéről ö, alakult ki, hogy tulajdonképpen nem történik más a magyar építőiparban, mint az éveken, évtizedeken keresztül mesterségesen, nagyon alacsonyan tartott regióra díjak, kezdenek el kompenzálni. Tehát itt azért azok a munkások, akik ténylegesen az építkezésen dolgoztak, akiket látunk kint fizikailag, legyen szó csatornaépítésről, vagy, vagy éppen szerkezetépítésről, ők azért, ők azért az országos átlaghoz képest is egy, egy kiemelten alacsony bér mellett... Jó, ez a jelenség, ez meglepetésként érte az ingatlan Ugye az az elképesztő mennyiségű... Uh... Hat kérdezek tőled valamit, uh, mint magánember. Én rendelek tőled egy lakást. Uh, te azt meghirdeted 30 millió forintért, meghirdeted 50 millió forintért. Ebből a szempontból most lényegtel, amikor nyilván vagy nem az a 20 millió forintos különbség, az sok. A végén te mondhatod nekem azt, hogy ez a lakás, ez most azért kerül 35 millióba, vagy 60 millióba mert. Tehát mi kötünk egy szerződést. Ez így van, de az a helyzet, hogy én... Mennyiben rossz a példa? Ha rossz. Annyiban rossz a példa, hogy nincs benne közbeszerzés. Ugye az a helyzet, hogy a közbeszerzés az mindig egy becslés. Tehát ott a beruházó uh, megpróbálja megbecsülni, hogy azokat... ebből a szempontból a közbeszerzés mennyire kiskapu, Vagy nem az? Én Mármint én egy én olyan kiskapú, kis kis kis ami kis lehet közlekedni az áraknak. Egy sokkal, sokkal valósabb verseny, versenyhelyzetet teremt. Tehát eh, én nem tudok előre megállapodni három darab gépészsel, kettő darab burkolóval, mint az általat hozott lakásépítési példában, akivel megállapodok, tenyérbe csak a korribire még szerződést is kötök, és akkor a szerződések végőszegét összeadva. Neked a van a arra nézve kötelezettséget, hogy egyébként szerződést azzal kössél, aki a legalacsonyabb árat mondja be? Ja, az összességében e, legkedvezőbb ajánlattal kötünk szerződést, de ez a Városliget eddigi e, beruházásai történetében mindig egybe is esett. A legolcsóbb ajánlatot adóval. Olyan van-e, elnézést, megint a laikus kérdez, olyan van-e, hogy az ember azért nem adja oda neki, mert félelmei vannak az ő szaktudását illetően, vagy ez azért nem lehet, mert hogyha befogadták őt a közbeszerzésbe, akkor vitte azt a magasságot, amivel egyébként ilyen problémákat utólag már nem lehet bemondani. Nem, hát az összeségében legkedvezőbb öm, ajánlattételben ott ugye előre meghatározott súlyszámok vannak. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon világos és nagyon transzparens képet ad, meg van határozva, hogy az ár mennyiben számít, a referenciák mennyiben számítanak, az a, azok a öm, saját állományi munkavállalók mennyiben számítanak, és számtalan súlyozott érték szerepel ebben. De valóban, amit kérdezel, ez egy fontos, ez egy fontos ügy, hogy lehetőség szerint meg is el tudniuk építeni. Tehát azért a beruházó egyik legnagyobb feladata az az, hogy ne csak a ö, frissen alakult Gipsch és Kovács István által létrehozott KST-vel kössön szerződést, aki lehet, hogy a legolcsóbb árat adja, de életében nem, hogy középületet, de még lakást sem épített. Tehát hogy az, ez, egy, ez egy összetett szűrő, ami beépítése kerül ebbe a rendszerbe, azt is lehet látni, hogy a, a Liget e, beruházás tekintetében ezek a volumenű épületek, tehát itt azért e, több tízezer négyzetméteres beruházásokról van szó, több tízezer négyzetméteres épületekről van szó, e, azért e, Magyarországon e, 5, 6, 7, 8, 9, olyan generál kivitelező van, aki ezekre, a, ezeknek az épületeknek a megvalósítása... De ha jól értem, ezek között is a legalacsonyabb ár jóval fölötte van, de minimum vagy nagyjából 10%-kal fölötte van annak, mint amit egyébként az ingatlanfejlesztő eredetleg betervezett. Ugye ez, ez megint változó. Tehát azt tudom mondani, hogy a, a, a Szabolcs utca kórház helyén épülő 38 ezer négyzetméteres OMRK, ami egy nem kis ház. Tehát, hogy az fejlesztői léptékkel szabad szemmel is jól látszik. Tekintetében az árak, azok nagyon jól becsülhetőek voltak. Ez egy teljesen standard, Én ezt értem, de azt mondom, hogy van. alapvetően többe kerülnek a projektek, mint ahogy egyébként eredetleg tervezve voltak. Azt lehet kijelenteni, hogy alapvetően többbe kerülnek a projektek, mint a 2013-14-es okay. uh, Ászó. Én ezt értem. Én ugye alapvetően. vagyok egy lakásfelújító. Én vagyok egy lakásépítő én menet közben tudom, hogy rossz a példa, mert közbeszelszés, de nagyjából azt akarom érzékeltetni, hogy ezt azok is értség, akik egyébként nem folytatnak ingatlan fejlesztést, és azért többen vannak, mint akik ilyen tevékenységet folytatnak, hogy egyébként ezt az államnak, aki ugye ezt finanszírozza, ő finanszírozza, ugye? Igen. Ezt kötelessége állni? Mondván, hogy ugye van egy alapköltségvetés, és egyszer csak a Györgyevics vagy akárki oda megy a pénztároshoz, őt most hadd nevezzem nevén, egy politikai felelős, aki egyébként dönt az ügyben, hogy ez állható-e még ez az összeg, és azt mondja, hogy Dezsőkém Jancsikám, Marikám, Klárikám, Klárikámmal és Marikámmal kellett volna kezdeni, bár ugye a közigazgatásban ilyen magas szinten viszont a kevés a nő, de hogy akkor az a helyzet, hogy most többre van szükség, az, az evidens, hogy az állam ezt állja? Pontosan ez történik a magyar zeneházánál, hogy nem evidáns. Tehát a magyar zeneház ugye... Egy másodpercze várják te mint ingatlanfejlesztő, te reménykedsz? Vagy ilyenkor mit élsz meg, amikor azt mondod, vagy vakarod a fejed, hogy ha ha, ha ha ez ennyiből nem fog jönni. Én azt gondolom, hogy vannak technikák, technológiák arra, amivel közelíteni lehet az árakat. A, a magyar zeneházánál nem fogadtuk el azokat az ajánlatokat amiket a piac adott, az első ő, körös közbeszerzés pontosan ezért Mert? a magyar zeneházának a... Mert egyszerűen magasabbak voltak annál az ár, árszintnél, amire mi becsültük az épületet, és amiről azt gondolom, Jó, csak az, az előbb azt mondtad, hogy a becsült érték és a valós érték közötti különbség az megmagyarázható, pedig ebben az esetben ti ezt nem fogadtátok el. Ez hogy Az van? a helyzet, hogy, hogy a, a, a kettő közötti különbség hogy ez milyen mértékű, hogy ez 5%-os, 10%-os, 50%-os, vagy Horizon 200%-os, ennek a mérlegelési felelőssége az mindenképpen a beruházónál jelen esetben a Városliget szigetű értéme. jelentkeztek az Eneházra? 5. Öt ajánlat érkezett. És mind az öt érzedek. olyan mértékben fölötte volt a becsültnek, hogy végül is az a döntés született, hogy egyik sem. Így. Amután Azt kérdezem tőled, de csak nagyon zárójelesen, és megint a hazai visszhang dolgozik bennem, elnézést kérek. Ilyenkor, amikor az ember egyet se fogad el, tehát nem arról van szó, hogy utólag ott az ember feltételez kartelt, vagy nem lehet kartelről beszélni abban az esetben, ha az ember egyébként az egészet nem teszi lehetővé, mert kartelről csak akkor lehet beszélni, ha a dolog egyébként már működ. abban nem gondolnám, hogy ez, ez kartel lenne, tehát, hogy ebben a ezek a független építőipari cégek, akik egy nyílt közbeszerzésen indulnak, ugyanazokat az alapadatokat kapják meg a beruházótól. Nyilván ugyanazokból az alapadatokból indulnak ki, négyzetméterek, technológiai megoldások, stb. stb. És erre kérnek be ők is árajánlatokat a saját alvállalkozóiktól. Zárójelbe ejtsem meg. Tehát röviden az a válaszod, hogy nem. Tehát, ki, tehát te nem tartod valószínűleg azt, amit én kérdeztem? Nem. Akkor azt kérdezem tőled, hogy most mi a helyzet? Kiírtátok-e újból ennek a zeneháznak a megvalósítását, illetőleg elmentetek-e az osztályfőnökhöz, hogy főnök vagy főnöknő e gyaníthatóan ez többbe fog kerülni? Két dolog történt a magyar zeneháza kapcsán. Egyelőre nincs még kiírva az új közbeszerzési eljárás, de ez e záros határidőn belül várható. E kapott egy megrendelést maga a tervező arra vonatkozóan, hogy minimális áttervezéssel nézze meg az az épület funkciójának és építészeti karakterének megtartása mellett. Én ezt tökéletesen értem, de ugye most már nem arról van szó, hogy négy vagy öt projektet végig tudunk venni, de el leszünk itt egészen fél tízig. Nekem eszembe jut az Amadeus című film, ahol ugye azt mondja a fejedelem a Mossadnak, hogy szép-szép, de túl sok a hangjegy. Én úgy látom, hogy a magyar zeneháza tekintetében nem ez történik. Jó, csak én, én vagyok a Fujimoto. Nem én vagyok, de tételezik fel, hogy én vagyok. És azt mondják, hogy... De ugyanez, mintha az embernek lenne egy 46-os lába, és megkérdeznék, hogy mondja hogy nagyon gáz lenne, hogy egy 45 össel kéne közlekedni. Mire azt mondom, hogy hát mégis hány kilométeren keresztül, mert három kilométer talán megy, de egy egész életemet egy számmal kisebb cipőbe töltsem, azt, azt hiszem nem vállalom, akkor inkább láb közlekedem. Egy Fujimoto már elnézést a kérdését, ilyenkor nem érzi azt, hogy úgy lesz redukálva, hogy ő ezt nem szeretné? Én szerintem kérni egy tervezőtől A, B és C alternatívát arra vonatkozóan, hogy még egyszer hangsúlyozom, az épület funkciójának és karakterének megtartása mellett apróbb módosításokkal érhető -e el költségcsökkentést, ez nem, nem testidegen. Oké, okay, rendben van, én ezt értem, csak akadékoskodom, meg magamból indulok ki, és a Fujimoto már válaszolt? A Fujimoto válaszolt, ő természetesen ismeri az épületet euh, a tomomegáig, hiszen ő tervezze, és ő lát lehetőséget minimális áttervezéssel, itt elsősorban kiviteli tervszintű áttervezéssel. Az, hogy mondom, ő, ő áttervezze, az újabb pénz? Uh, ez minimálisan újabb pénz, de kevesebb, annak. Azt értem, az, itt a megvalósítanat. Nagyjából a, a Fujimoto mikorra fogja legyártani a verzióit? Ez még egy-másfél hónap, mire ezek el tudnak készülni, ez, ez a munka... És akkor ki lesz az, aki eldönti azt, hogy melyik verziót fogadja el azt követően, hogy egyébként egy verziót már elfogadtak? Ez továbbra is a Városliget ZRT felelőssége. Tehát, beruházónak... az. Ne, ne, nem nem nem én ezt értem, de mondjuk lesz négy vagy öt variáns, én ezt jól képzelem hát mondjuk kettő. Akkor hát. kettő, oké, okay, de egynél több. Akkor ki az, aki eldönti, hogy melyik? A vagy B? A Városliget ZRT fog erről döntést fogja. De milyen alapon? Hát nyilván a rendelkezésre álló összes információ alapján. Tehát az Kérdez, ez össze... nem egy építészeti kérdés? Vagy, vagy, vagy, nem, egy, vagy nem, nem adott esetben nem a, a zenészek számára fontos kérdés, hogy ez egyébként az ő munkájukra hat ki? Nem. Tehát Én nem e kerül minden... abban a helyzetbe a hogy... szemész, hogy neki egy belgyógyászati ügyben kell döntenie. Itt uh, csak az egyszerűség kedvéért hagyd mondjak egy példát. Amit... Figyelem! A, a, a számok azok légből vettek, de hogy érthető legyen. Uh -huh. A magyar zeneházának a homlokzati elemei azok 8 méter eh, fölötti hajlított eh, egybe üvegfelületek. Uh -huh. Ha ez teljes egészében ebből épül meg, akkor ez, eh, akkor ez mondjuk csak az üveg bekerülési ára 3 milliárd uh -huh. lottószámot mond, uh -huh. Hogyha eh, a tervező hoz egy megoldást, hogy ez mondjuk pilatált üvegből is megoldható. Tehát nem kell egyben 8 métereseket rendelni, ami összesen három uh helyre -huh. rendelhető a világon, hanem mondjuk két részből összeilleszthető, kettő darab 4 méteresből összeilleszthető. És erre hoz olyan technológiai megoldást, hogy a ház karaktere nem változik. Tehát kívülről ugyanaz a légies és könnyed épület marad, és ezt mondjuk 1,2 milliárd forintért beszerezhető, akkor jó, gyövő, én abból indulok ki. És Ezt én tökéletesen értem. De anélkül, hogy részleteikbe mennénk, mert nem leszek építész hirtelen. Azért, az ember azt feltételezi, hogy ez a drága jó Fujimoto, eredetleg nem, a, eredetleg nem azért adta le ezeket a terveket, mert drágítani akarta, hanem azt gondolta, hogy ez így alakul ki a legjobb összhatás. Tehát abban a pillanatban, hogy abtól az ember visszalép, azt mondhatja, hogy én mindent el fogok követni, hogy olyan legyen a dolog, mint amilyennek én megterveztem nektek, de ez nem lesz olyan, mert egyébként ezek a változások ilyen meg olyan dolgokat idéznek elő. Ez azért nem egy ördögtől való a részemről. Hogy egy másik Japánt idehívjak rögtön, ugye a SANA konzorcium, aki a galériát tervezi, ott ugye az R- Változatnál vagyunk ebben a másodpercben a terveknél, az ABC elejéről. Én ezt értem, én ezt értem de nem válaszoltál a maga, kérdésemre. Maga a tervezés az egy iteratív folyamat. Jó, figyelj, folyamatos. csak nagyon egyszerűen, tehát, hogyha te, te valamilyen favoritást akarnál, és megrendeled, és én azt mondom, hogy ez ennyibe kerül, mire te azt mondod, hogy úba meg, hát az biztos, hogy nem. Miért tudnál nekem biztosítani, ami egyébként jellegét tekintve olyan, mint ez, ugye ilyenbe én már kerültem, amire azt mondja egyébként egy megfelelő szakember, hogy arra ugyan olyan nincs. Tehát arra vagy ez az izé jó, vagy ha nem az izét rendeli, meg, az más lesz. Amire azt mondom, hogy oké, akkor még milyen izék vannak, amelyek erre emlékeztetnek, akkor megint azt mondja az illető, hogy elnézést egyik se fog rá emlékeztetni, más lesz, de olcsóbb. Javasolhatok akkor neked olyan kivitelezőt, aki ebben a helyzetben együtt tud gondolkodni. És vele? akkor mit csinálsz azzal a verzióval, ami szegény Duna házat illeti, ahol ugye hosszan elmagyarázták azt, hogy hát azok a kiviteli tervek, amelyeket egyébként közzétettek, azokról sose gondolta azt a kivitelező, hogy ezek ilyenek lesznek. Az egy szokott sallank, hogy az ember feltünteti ilyennek, aztán a valóságban meg egészen más lesz, amire ugye a tervező, meg a kivitelező, hát mondott mindenfélét, minden esetre összhang nem alakult ki, és ugye itt most nem egy ház épül így, hanem nagyon sok ház épül így. A kérdés az, hogy mennyire rossz megint az én analógiám. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nincs egy olyan határidőnk, mint maga az úszóvilágbajnokság, hogy ez az iteráció, a tervező és a beruházók között hát, illetőleg volt, teljes csak azt rugalmasabban lehet kezelni. Így van. Mert ugye továbbra is a, abból a kérdésből, hogy ezek az intézmények, amelyek itt vannak a ligetben, és amelyek a jövőben ide költöznek, ezek világszínvonalon valósulnak-e vagy nem, ebben nem tudunk kompromisszumot kötni. Az egész projektnek a motorja az alapvetően az a gondolat, hogy itt egy olyan attrakció tud létrejönni, amely nem csak Európában, hanem világszinten egyedülálló, ami fölkerül egy olyan mentális térképre, amit amin Budapest eddig még nem szerepelt. Ha ebbe olyan kompromisszumokat kötünk, hogy a magyar zeneháza elveszti Fujimoto karakterét, és ez innentől kezdve csak egy kocka lesz, hogy uh -huh. megidézek egy uh -huh. olyan épületet, ami a tervezés bizonyos fázisában a ligettel már fölbukkan, akkor az egész uh, projekt létjogosultsága kérdőjelen. Rendben van, de most tegyünk három pontot. Azt kérdezem, hogy a pénztáros egyébként mennyivel hajlandó többet adni, mint amennyivel eredetleg szó volt? Vagy a pénztárosi még el sem jutottunk? Három héttel, eze, négy héttel ezelőtt a kormány egy előrehaladási jelentést kért a Liget projektről. A kormány megismerte a tervek jelenlegi állapotát, amelyik engedélyezési bázisban van ott. Engedélyes terveket, ahol kiviteli bázisban kiviteli terveket, ütemezését, és azokat a frissített költségbecsléseket, amelyeket már nem 2014-15-ös uh -huh. árszinteken becsültünk, akkor, amikor ugye a kormány utoljára döntött arról, hogy a Liget projekt tekintetében milyen forrásokat biztosít, megismerte ezeket az elemeket, megtárgyalta és tudomásul vette. Ami azt jelenti ebben az esetben, hogy a kormány napra kész a tekintetben, hogy milyen műszaki tartalommal milyen időütemezés? Én ezt értem, milyen vagy mondjuk van, azt, hogy értem, de akkor ebben az is benne van, hogy a a nagy valószínűséggel mennyivel lesz drágább, vagy itt egy összköltségről van szó, amely játszik az egyes kivitelezések áraival? Játszik a idézőjelben. Kormány, a kormány összköltséget határoz meg, az a beruházók felelőssége, hogy ezen belül milyen átcsoportosításokkal... Az kormány. megmondható hogy ez az összköltség most mennyivel több, mint a 2014-es? 2015 Akkor 2015-ös, elnézést. 2015. decemberre volt az utolsó. Igen? Költség ezzel kapcsolatban. Azt tudom mondani, hogy a Liget projekt megvalósítására a kormány léptékében 200 milliárd forintot szám. Ez minden, tehát ez, ez egy. Mennyi volt 2015-ben? Ez egy ilyen 180 milliárd körül volt. Jó, azt kérdezem tőled, 9.28 lett pillanatokat, tehát nem volt kétségeve egyébként, hogy nem tudunk beszélgetni. Hát, ha még a hallgatók bekapcsolódnának, akkor szerintem az egész nap elmenne erre. Azt kérdezem, hogy a jövő hetet hogyan fest, én szívesen találkoznék is velednek, folytatnám ezt a beszélgetést. Kétfőket szerben állok rendelkezésre, csütörtök pénteken nem vagyok. Értettem, akkor én majd kérek időpontot tőled, és nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm viszont halást. Viszont halászra, önök Györgyevics Benedeket halották a városliga ZRT vezérigazgatóját. Folks, we have a very special guest for you tonight. I'd like to introduce let's hear it for the great and, hard. Hard. and now for a lesson in rhythm management let's begin Right now. wasn't that fun? A mai és a holnapi napi, a kettő nagyjából ilyen nem nagyjából. Jó, reg? A műsort az Zoglói kormányzat támogatja. Jó reggelt! Jó reggelt! Karácsony Gergely van a vonalban, tömörek leszünk, és nem rövidek. Én egy olyan projektet választottam ki elsőként, amiről viszonylag kevesebb szó esik, de miután a swimaton én vezettem műsort, és láttam, hogy mi minden célra gyűjtenek civil egyesületek pénzt, és tudom, hogy Zuglónak az alpolgármestere révén de a te személyed okán is nagyon fontos eh, az, hogy olyan folyamatokat eh, tegyetek lehetővé eh, illetve támogassatok amelyek egyébként ebben a kishazában egyáltalán nem jellemzőek hogy röviden fogjam eh, a haszonkölcsön szerződésről szeretnék néhány szót váltani veled eh, ez az utcáról lakásba egyesülettel való együttműködés Igen Hát ö, sajnos ebben nem, nem tudok jó híreket mondani, ö, mert ö, készült egy előterjesztésmuk azzal kapcsolatosan. az van előttem. Hogy, ö, hogy egy te, el ajánljunk föl arra, hogy az Egyesület támogatásával, meg az Egyesület projektjében ilyen mobilházakat ö, adunk át. Ö, De mi történt? Hagy, Hát nem volt népszerű az ötlet, hogy őszinte legyek, bizottságülésen. A Szociális Bizottság tárgyalta ezt, és végül is a, az Egyesület meg az előterjesztő a és úgy érezte, hogy az ügynek most nem segítene egy ilyen típusú vita, ami, ami, ami kikerekedett már a bizottságon is. Ez, ez egy vita, mert... vagy ez egy hozzáállás a helyzethez, ami nem fog megváltozni? Uh, inkább vitáról beszélnék, azt remélem, hogy talán van arra, hogy ezt a projektet megcsináljuk. azt nagyon fontos látni, hogy ö, az ember ö, ha neki fut ilyen ügyeknek, akkor ö, rendszeresen találkozik azzal az érveléssel, hogy hát én nagyon érteleg, hogy szociálisan nagyon érzékeny vagyok, de és ugye ez a Igen. sok de ez hallítanak emberek kapcsán nagyon gyakran elhangzik, és ráadásul az egészben az a Hát érzelmileg nehezen viselhető. Ugye a hajítalan emberek abban különböznek a nem hajítalan emberektől, hogy nincs, de hajlékjuk. Na most, hogy ha, ami, am, onnantól kezdve, hogy van hajlékjuk, tehát van lakhatásuk, ami megvan oldva, és emberi körülmények között élhetnek, és ráadásul képesek arra is, hogy egy ugyanszerén, de azért mégiscsak egy lakbért fizessenek ezért a ezért az ellátási kommatokezők már nem hajléktalanok, tehát hogy a, nem tudom, milyen bilogot kell még magukon hordozni ezeknek az embereknek. Hát a valószínűleg előbb mindenkinek hajléktalanná kéne válnia, és aztán utólag másféleképpen gondolkodna a hajléktalanokról, már azt követően, hogy megszűnt hajléktalannak lenni. Hát igen, de talán jól lenne ezt hogy ezt... Hogy így, hát jól lenne megsporolni, jól beszélsz, de úgy tűnik. A lényeg hogy ez... az, hogy, az, hogy nem engedtük el ezt a történetet, hanem most, most levettük, és akkor meglátjuk, hogy, hogy mit tudunk... Két mondatban lenni. fontos lenne, mert ugye az a legrosszabb az ember nagyon up-to-date, csak éppen a konstrukció nincs elmesélve, hogy ugye itt ez úgy lett volna elképzelve, vagy konkrétan, a 14. Keleti Szatmár utca 86 per A át lett volna adva a határozott időre az Egyesületnek, amely ezt követően? Amely ezt követően ilyen könnyűszerkezetes mobilházakat telepített volna. Most megmondom őszintén, nem emlékszem pontosan, hogy hányat, néhányat. És olyan hallják nélkül emberek kerültek volna oda bérlőként, akik egyébként ezek rendszeres jövedelemmel, csak éppen nincsen a megoldva a illetve olyan mértékű jövedelemmel rendelkeznek, amiről a piacon nem lehet lakást találni. Tehát igazából ugye a hagyatlan társadalom is iszreztesan heterogén. Nyilvánvaló, hogy, hogy nagyon mi, mindannyiuknak van egy, egy nagyon szerint jövedelmi helyzete, és egy meg nem oldott lakhatása, de ezen a társadalman belül azért nagyon különböző emberek vannak. Jó, ebben nem érde ez érdemes menni, mert ezt mindenki tisztában van, de nem, nem kell helyezkörítés. Azt kérdezem tőled, hogy semmilyen támogatás. Egyébként most nem Igen? vagyok benne, hogy mindenki tisztában van. Tehát az, aki az utcán él, azok között vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon akik uh, uh, kisodródtak már, és, és men, súlyos mentális problémáik vannak, és vannak olyanok, akik, akik van abszolút uh, bármikor, amikor egy lakáshoz jutának, és sikerül neked talpraállítani, akkor, akkor, akkor senki nem gondolná, hogy milyen poklommel keresztül. Ugye, és ezek a programok, egyébként ugye elsőként ez az elsőnek a lakhatás, pontosan arról van szó, hogy a lakhatásokat oldjuk meg, és akkor önmattól kezdve meg fognak tudni kapaszkodni. Volt-e minimális jopikensz... támogatottság, vagy semmilyen támogatottsága nem volt? Hát a testület elé végül is nem került, a bizottságon is volt, tehát a nagy frakciók nem emelték pajzsot. Nem, nem, nem, pajzsra, nem a te ötleted volt, de tudom, hogy személyesen te ezt pártolod, mekkora kudarcként élted ezt meg, és aztán menjünk tovább. Én biztos voltam. A hát nem biztos voltam abban, én valószínűleg tartottam, hogy ez nem fog átvenni, de úgy voltam vele, hogy hát próbáljuk meg, és, és, és most is próbáljuk, tehát mi kell ahhoz, hazudok mindig, mert más kérdése van, mi kell ahhoz, hogy te azt mondjad fél év múlva, egy év múlva, négy hónap múlva, hogy próbáljuk meg megint? Hát nem tudom, körül kell nézni, van -e esetleg alkalmasabb helyszín, vagy olyan helyszín, ami lehet, hogy kevésbé alkalmas, de mondjuk kevésbé húzza ki a elővezek azokat az érveket, amelyek most erősebbnek mutatkoztak. Vagy egyszerűen csak egy másik helyzet lesz, nem tudom, de én ezt, én ezt nagyon, nagyon fontosnak érzem. Ebben tisztában vagyok, nyilván már ismerlek. Akkor most a mondó. Ugye ez egy egészen mundo. más dolog. Ez egy nagyon bonyolult történet, nem biztos, hogy 1956-ig föl fogjuk tudni dolgozni. Azt kérdezem tőled, hogy az EHO, amely ugye ezt eredetileg megcsinálta volna, valamint ez a Bayer CFE, ezek már egy... Tehát ugye arról volt szó, hogy valaki tervezett valamit, de nem akarta megvalósítani. Aztán őtőle már megvette valaki, vagy ez csak folyamatban van, mert ahhoz egyébként kellett volna a zuglói önkormányzat engedélye. Ez az, amit most nem értek, hiszen arról szól a szöveg, a potens befektető jelölt, ami tehát azt jelenti, hogy a Bayer CFE az nem ül a tulajdonos székében nem ő még. Ugye ezt a telket nagyjából tíz évvel ezelőtt érdekesítette az önkormányzat, és hát nagyon e, szigorú feltételek között. Szerintem még úgy kellett volna, de, de az kétségtelen annyit el kell mondanunk a történet kapcsán, hogy olyan szerződést kötöttek a, a, a befektetővel. Most amit, még Vejnek Leonárdnál tartunk? Hát ez a döntés tulajdonképpen még, még, még Rátonyegából ide is született a két Még régebben. Még régebben, de az első szerződést a Hát az is lehet, hogy az szerződés is elát, hogy Gábor írta alá. Ezt most nem tudom, de 2006 környékén volt az adásvétel. A lényeg az, hogy ugye ez zugló szíve, tehát ez földrajzilag, hogy a Bostiánk a központ, és az utolsó nagy beépítetlen terület, ha hozzáadom azokat a, azokat a területeket, amely, ahol tényleg a napokon belül el fog kezdődni az építkezés. Tehát gyakorlatilag ez, ez az üres üresen maradt terület, az utolsó nagy stratégiai fontos területe, és ezt annak irányújattal az önkormányzat, hogy, hogy abban elég szigorú feltételeket szabott a tulajdonosnak, többek között azt is előírta, hogy azon túl, hogy nem építhet oda bármit, való, hogy, hogy ez egy kereskedelmi közigazgatási központnak készült, ebből aztán a közvazgatásit elvitte az élet, és most gyakorlatilag egy kis beruházás lenne, és az egyik, a másik pedig az, hogy a telket nem lehet értékesíteni az önkormányzat hozzájárulása nélkül. És innentől kezdve kerültünk mi képbe, mert igaz, hogy megállapodott egymással a két, a két befektető, tehát az echo investment Ekkorát most ne amerikán. ugorjunk ha már visszamentünk oda, a dolognak tehát az a lényege, hogy most visszamentünk az időszámításunk elé, de az időszámításunk előttől egészen mostanáig erről, ebből a projektből az így egyat a világán semmi nem valósult meg. Semmi nem valósult meg, ennek ugye két oka van, az egyik az, hogy maga a 2006 os elképzelések azon alapultak, hogy a négyes metró végállomásra bosnyák térve uh -huh. lesz, és olyan tömegközlekedési fejlesztés kap ez a rész, ami rendkívül felérté ezt a területet. Ez nem be. Ez, ez nem következett. Be. Köszönöm szóval egyébként, szerintem ezt, ezt úgy köztál forgott, hogy ez nem fog bekövetkezni, tehát én ezt nem tudom. Hát nem... lehet, hogy valakit átadtak, ismerjük ezt. Uh, ismerjük ezt, ha meg valaki hagyja magát átatni, akkor meg én nem, nem tudom sajnálni. Most, bocsánat, uh, okay. na mindegy. Jó, ez az egy. Utána ugye jött a válság 2008, akkor minden ingatlanfejlesztés leállt, üh, viszont üh, amikor ebből a, ez a válság véget ért akkor azért épültek a környéken kereskedelmi központok, ugye épült az Árkád az Őrsvedértéren, az Aréna keletinél, tehát megváltozott a helyzet. És akkor utána a négyes metró üh, kvázi pótlékaként, és, és négyes metró Kihasználásának a javítás érdekében kitalálta a főváros, hogy egy gyors villamos csinál Igen, a Csömeri Júti? A Csömeri úton ugye az 15. kerületből befelé. Ugye a 15. kerületi nagy lakótelepek az egyetlen olyan lakótelep Budapesten, aminek nincsen kötött pályás közlekedése. Tehát ez egy tökjogos felvetés volt, bár ez ugye hosszú távon is azt jelentené, hogy négyes metró tényleg soha nem lesz a, a új palotáig. Viszont ez a villamos projekt is. És, és, és Jó, is csak hogy mindenki fejlődés. értse, és, azt is, és valamelyest azért mégiscsak ne csak zuglójak, hanem más is érdeklődés mutatson a téma iránt, a dolog arról szól, hogy az, aki eredetileg ebbe beszállt, az viszonylag gyorsan, vagy ha nem is olyan gyorsan, de rájött arra, hogy az, amit ő szeretett volna, azt nem tudja megvalósítani, ha pedig meg tudná valósítani, az neki annyi pénzébe kerül, amit ő ezért nem akar áldozni, és felmerült az, hogy ettől hogyan tudna szabadulni, hát úgy tudna szabadulni, ha valaki megveszi tőle. Ugye mi erről beszélgettünk, ebből az igénylett a világán semmit nem szeretnék mások számára tudhatóvá tenni, mert az szinte elmondhatatlan a részletessége okán, de a dolonak az a lényege, hogy innentől kezdve viszont a két, tehát az eladó és a vevő között egy olyan alkú folyamat kezdődött, amiből szívesen kihagyta volna az önkormányzatot, mert az önkormányzat elvárásaival az egyik már nem akart foglalkozni, a másik pedig még nem akart foglalkozni, és aztán később se. Ezt többé-kevésbé jól látom, ugye? Ezt jól látom. Tehát igazából az a helyzet alakult ki, hogy az a tulajdonos, az eredeti Lengyel tulajdonos, aki megvette ezt a telket, ő végül is 2014-re az új építési szabályzatnak megfelelően egy kisebb kereskedelmi központnak az engedélyezési tervét elfisztette, de azt, és építési engedélye van, illetve a törvény alól felmentése is van ezzel párhuzamosan. Tehát Határidővel az... tegyük hozzá. Igen, ez a határidő, tehát ezt az építkezés legkésőbb jövő nyárig el kéne kezdeni ahhoz, hogy ez az építési engedély ne Ennek a, a lengyel személye. cégnek egyébként az, hogy parlagon hever ez a terület is nem történik, hogy semmi, ez kerül pénzébe? Hát őt telek adót kell fizetnie meg hát nyilván ők fölöntöttek itt egy viszonylag nagy stávot amit egyébként most megszüntettek tehát, ők ki akarnak vonulni az országból részben azért is mert új tulajdonosuk van mert ezt a lengyel céget egy amerikai befektető alap fölvásárolta, és tulajdonképpen, hát ők ki akarnak el akarják adni ezt a terket, és ki akarnak. Az, hogy, hogy a, a Bayer CFR-re hogyan akadtak ők, ahhoz neked semmi között nincs, most éppen ő tűnik a potens vevőnek. Én azt tudom, hogy ezt a, ezt a projektet, a, és ebből is látszik, hogy mi, mi egyáltalán nem akartuk ezt a projektet megfolytani. én elég sok ingatlan fejlesztő céggel beszéltem arról, hogy ezt a projektet vegyék meg, és én nem, én nem találkoztam olyan aki ebben látott volna fantáziát, akkor itt a BNCS-re nagyjából egy ilyen tíz hónappal ezelőtt, és akkor elkezdtünk tárgyalni. Akkor, amikor te sem. egy ilyen tárgyalást folytatsz, akkor azzal a hozzáállással, amivel te rendelkezel, nem félsz attól, hogy egy kívülálló azt mondja, hogy itt valójában már valami ingatlan Panamában van a karácsony, annélkül, hogy ráverték volna a pecsétet? Hát nem, hiszen nekem elég az én álláspontomat azt eléggé világosá tettem a tárgyólasztalnál is, meg a, meg a mondjuk ugye a helyi nyilvánosságban, tehát én tovább is azt gondolom, hogy zuglónak bármennyire is hosszú tudnék tenni ahhoz, hogy mit gondolok a plázalipítési bombról Budapesten, de összességében sokkal jobb lenne a kerületnek a projektnek megvalósulni. Oké, okay, van még gondolom. 12 percünk, nem biztos, hogy be tudjuk fejezni. Azt kérdezem tőled, hogy a Bayer CF-ét azt te találta, de vagy sem? Nem, nem. Ő, ő, ők a, a, a, a, az ECHO investmenten keresztül mutatkoztak be nálunk. Ugye itt egy nagyon pontos leírás van, ami a hollapo megtalálható. 2016. november 11-én a polgármester Level az ECHO vezetőnek, melyben kérte, hogy amennyiben rendelkezésükre áll, tehát valószínű, küldjék meg a vevő nyilatkozatát a közérdekű megállapodásban foglalt kötelezettségek átvallál, átvállalásáról, ami ugye implicite benne van, hogy ezt nem nagyon akarták volna egyébként neked vagy nektek megmutatni. Igen, itt kér, egy, egy szóval muszáj egy fontos része. Figyelek, legfeljebb majd igen, folytatjuk két, máskodat. Kétféle, igen, kétféleképpen tudja az úgy befektető ezt a projektet átvenni. Az egyik az, hogyha azt mondja, hogy itt vagyok mindent, amit az EQ invest a jelenlegi szerződése szerint kötelezettsége, azt én tokkal vonóval egy, az utolsó betűig mert ha ez van, akkor az önkormányzat, tehát a jelenlegi szerződés szerint, amit 2015-ben módosítottunk, tehát már az én időmben módosítottuk ezt a szerződést, de a jelenlegi szerződés szerint ebben az esetben az önkormányzat nem nagyon mondhatja meg vagy legalábbis egy nagyon súlyos pertesz a nyakába, amit vagy menjél, vagy nem, de gyakorlatilag az van, hogy akkor hozzá kell járulnia. Egyébként az logikus is, tehát hogyha csak annyiban, hogy kicsérjük a van a szerződő felett, és minden más ugyanaz, akkor végülis az önkormányzatnak miért kéne ezt megcsákjelzni ezt a dolgot? Ha viszont ez nem történik, mert tehát nincs egy ilyen nyilatkozat, hogy egy egy bát vállalja, akkor az önkormányzatnak egy új szerződésrendszerről kell megalapodni az útvonalon, és hozzá kell járni az Ez teljes mértékben érthető, az már sokkal kevésbé érthető, és valószínűleg egy önálló beszélgetéstárgyát képezhetni már ha őszintén akarnánk beszélgetni. Hogy az a mondat hogyan fedhető fel, hogy ezek után, 2017. március 30-án váratlanul a képviselők elé került egy előterjesztés, amelyet a többség támogatott, és amely annyira meglepte a polgármestert, akivel én beszélgetek, hogy Vétóval élni, amiről korábbi beszélgetéseink folyamán megegyeztünk, hogy ez egy egész ritka eset, azt, hogyha nagyon sokszor az ember nem mutassa föl, mert hogy az rosszat tesz az ő imidzsének, meg hát úgy nem lehet létezni. Csak azt árulja el, drága polgármester, hogy mégis ez hogyan van, hogy váratlan a képviselők elé kerül, pedig itt még a váratlanul nincs is idézőjelben, holott ilyen nincs. Ezt mind a ketten tudjuk. Igen. Ennek az a története, hogy mi sokat tárgyaltunk a én azt az álláspontot képviseltem, hogy hogy az önkormányzat tud engedni egy csomó mindenben, és azzal is egyetértettünk, hogy, hogy a 2015-ös megállapodásnak egy nagyon fontos része volt az, hogy a ingatlan fejlesztés kapcsán a beruházó és az önkormányzat, de elsősorban a beruházó, milyen közérletű fejlesztéseket köteles csinálni. Ezeknek egy részét a szövetsáros írja elő a megnövekedett forgalomra való hivatkozással, egy kisebbik része viszont logolaj tulajdonban valósul meg. Most mivel a 2015-ös Megalapodás például azt feltételezi, hogy a villamos projekt megvalósul, és ez tulajdonképpen a csömöri út felújítását eleve magával hordozza, ezért az gondoltuk, hogy, hogy, hogy, hogy, érde, hogy, hogy van, van, van mozgás tehát mi szívesen engedtünk volna olyan ügyekből, ami nem annyira fontosak, hogy a veruházás meg tudjon valósulni. És tehát magyarán mi tölhívtuk a figyelmét, ha beruházónak, hogy van az a lehetőség, hogy mindent átfállal, és akkor tulajdonképpen mi az a... Ezt a részét értem, de a váratlanul, az továbbra se lett van. Na, és akkor ebben a tárgyalási folyamatban volt egy pont, amikor a Bayer úgy érezte, hogy az ön polgármestere nem tud megállapodni, de tud olyan javaslatot tenni, ami a készítettőségének a támogatását bírja, és valamelyik... Magyarul fel, megkerültek téged. Praktikusan igen, és akkor előterjesztés. És még egy dolog, nem csak, hogy megkerültek téged, hanem meg is tudták ezt tenni, hiszen egyébként ez az előterjesztés megszületett, függetle attól, hogy te vétóval éltél, de egyébként a képviselők ebbe, ha rajtuk múlott volna, nagy valószínűséggel belementek volna, hiszen egyébként nem terjesztették volna be. Hát igen, Ilyenről már beszéltünk volt. a te életedben, azért ezek nem a legünnepi pillanatok. Hát, ezt igen, fogalmazhatunk. Ügy, ugye én ebben a ciklusban, ha jól emlékszem, négyszer vétóztam. Ez volt a negyedik. És, és, és egyébként tényleg más polgármesterek nem nagyon élnek ezzel a lehetőséggel. Én sem csinálok ebből a hobbit, tehát nálam is szükséges rossz a vétó, de úgy éreztem, hogy, hogy ez így nem oké. Tehát, Jó, de hogy nem az oké, ez egy nagyon enyhe kifejezés. Igen. Tehát igazából az van, hogy azt kell látni, hogy Egyetlen egy oka van az önkormányzatnak arra vonatkozóan, hogy engedjen a mostani állapot most jogi, és a, tehát a, a, a beruházoltól elvárt ö, ö, közérdekű beruházásokból és a jogi, ö, azokból a jogi feltételekből, amit most ber, a beruházó kezét megkötik ö, a fejlesztése kapcsolatosan, akkor van azért érdemes engednie, hogy megvalósuljon a projekt. Viszont, az is nagyon fontos hogy ha viszont a projekt nem valósul meg, és az önkormányzat kiengedi a kezéből ezeket a jogi lehetőségeket, akkor pedig ott áll gyakorlatilag messzen errevesztőt egy olyan beruházóval szemben, aki megvette az ugló legértékesebb telkét. Egyébként a piaci árnál olcsóbban van olcsóban, tekintettel arra, hogy az ár éppen azért annyira alacsony, mert ez nem egy hagyományos ingatlan spekuláció. Hanem a további szolgáltatásokat kell vállalnia. Hanem ez egy stratégiai terület. Az önkormányzat nagyon szigorú feltételekkel jár hozzá. Tehát szerintem ez így tökében van. És te megépülne, ha tudnám, látnák, hogy, hogy ez meg fog épülni, akkor nem. Akkor, akkor Jó, nem, nem tudom, hogy most. az emberek egyébként, akik hallgatnak bennünket, pontosan követik ezt a történetet, de azoknak a fejével próbálok gondolkodni, tudom, hogy nem lehet, akik mégis eddig nem veszették el a fonalat. A központi elem ebben csak az? hogy a vétóval te valamit megakadályoztál, de az a képviselőtestület, amely e, neked és veled dolgozik, és te dolgozol velük, ők egyébként e tekintetben téged szívesen otthagytak volna egy lakatlan szigeten. Hát, hát, hát nem is szívesen, de minden esetre megtették volna. Érdemben látták másképp azt a helyzetet, amelyet te egyébként egy vétóval próbáltál helyre tenni, mikor benne egy vétóval helyre tenni, nem lehet legfelje megakadályozni valamit. Ugye ez a bizalmatlanságnak az én szememben, ebben a konkrét ügyben egy tízes skálán a tízes megjelenítése. Nézd, én, öm, nem véletlenül ö, van olyan közjogi rendszer Magyarországon, hogy a polgármester közvetlenül választják, és ö, nagyobb a politikai felelőssége, ö, mint bárki másé a döntéshozatalban, és nem véletlenül adott neki a jogalkotó eszközöket arra, hogy ne egy, ö, ö, hogy is mondjam, egy, egy szerencsétlen idiótaként vállalja ezt a politikai felelősséget, hanem jó, de egy szerencsétlen a idiótát, a idiótát csinált volna belőle a képviselőtestület. Hát ezzel kellett vétóznom, mert azt gondoltam, hogy egy olyan döntés a testület. Jó, hogy tudom, de... hogy ez nem érzelmi kérdés. Én nem örülnék annak, hogyha akár csak egyszer akarnának hülyeidit, id, bár nem hülye idióta, nincsen, é. csak idióta van idiótává tenni, é. miközben nem vagyok az. Persze, hát most én, ez nyilván egyik önnek se jó, Úgyhogy végül is én ezért voltam kénytelen ezt a lépést megtenni. Egyébként én ott, a, a, amikor a testület megszavazta ezt. Ugye a törvény szerint három napja van a polgármesternek, hogy vétót emeljen. Én ott a szavazásoknál rögtön jeleztem, hogy vétót fogok emelni. És ennek volt is hatása, hatása hiszen április 7-én folytatódott a történet. E, akkor volt egy levél, amelyben nyitottságát jelzi a műszaki tartalom további egyeztetésére. És ha figyelnek a hallgatók, akkor azért van némi áthallás az első és a második beszélgetés között. Csak Györgyev és Benedekkel beszélgettem a zeneházáról, illetve a zeneháza költségvetésének változásáról. Április 10-én, tehát biztosan nem fogunk eljutni júniusig. A polgármester megküldi a Bayernek a következő tárgyalás előkészítéseként a megállapodás tartalmi véglegesítésének szempontjait. Amikor te a, a Bayerral beszélsz, akkor abban már az van benne, hogy neked nincs miről beszélni az EHO-val, aki egyébként a tulajdonos? De nekem az EHO-val is van dolgom, mert az EHO-val kapcsolatosan van egy, egy ködvér problémánk Tekintettel arra, hogy az EHO ki akar menekülni, ő el akar, akar egészszeretetet felejteni, uh -huh. és minden Köszönöm nélkül le akar lépni, amit én értek. És itt van egy közöttünk egy különbség arról, hogy kellene ki közbért fizetnie vagy nem. fizetni fizetnie, ami után? Azt hát hogy nem alossult a projekt. Jó, épp az előbb kérdeztem tőled, hogy az, hogy ez parlagon fekszik, az mennyibe kerül az eho Na hát egyrészt ugye fizetelek adódban, van egy levelőben... Egy át, át, a jogi álláspontunk szerint létező, az ő, ő véleménye szerint már rég nem létező könyvés. De ha jól értem, akkor ez nem egy peresített történet még. Nem egy peresített történet még, de elkezdett, hogy a végén nem tudunk megállapodni, és akkor kell érni. Amit én egyébként összintén, ezt elmondtam máskor is, szívesen elkerülnék, tehát szívesen vállalnék inkább egy megállapodást, amire egyébként az eco is nyitott, de ugye ennek csak akkor van értelme, Mennyire, vál, mennyire változtatja ez az új vevőnek a hozzáállását, hogy az előző tulajdonos be van perelve, mert azért az ingetlen történetekben általában nem szokott jó akustikával rendelkezni. Na éppen azért nem indítottuk el még a perc, miközben... Hogy ez ne vigyed negatív irányba a bajet. Igen, igen, igen, az egész történetet ne vigyed negatív irányba, az nyilván... Azért te korábban nem ilyen világban éltél, Gergő? Hát nem, nem. Hát, ez szóval Könnyű bele tanulni? Hát most nem nekem kell minősíteni. Én azt, azt, én azt látom, és nyilván ebben, ebben van egy alaphozzállásom, ami azért nem független. Én azt gondolom, hogy zugló az elmúlt 27 évben túl sok mindent adott el, túl sok stratégiailag fontos területet engedett ki a kezéből, és ez beszorította a, a, a, a döntéshozoknak a lehetőségeit. Nekem aztán már végképp, én igazából már azon tudok csak harcolni, hogy korábban privatizált tezleteket részben vagy egészben visszaszerezzünk, Ilyen szempontból azt el tudom mondani, például a Rákospatak mentén van egy 32.000 négyzetméteres telek, ami, ami, ami lakásépítésű vezet. Ott például sikerült elérnünk a befektetővel az, a patak, ami most egy ilyen sétálós, rekreációs rész, de az a magánbefektető telkedően képte a bánykolára akadnod egy kerítést, hogy ezt a parztak azt ő ágytadja nekünk közérdekű, közérdekű területként. Én nem, nem, nem, nem, nagyon nem nagyon csúszhatok elérni. korábbi e, műsoromhoz képest, akkor a jövő héten ezt tudjuk folytatni? Tudjuk folytatni. A lényeg az, hogy most végül is az önkormányzatot tart, hogy, följ, hogy engem arra kért a testület, hogy újra hívjam fel a figyelmét a bayer arra, hogy van ez a lehetőség, hogyha sokkal vonulva mindent átfállal, akkor, akkor, akkor Jó, de, de ezt megelőzően kormányzat. azért arról volt szó, hogy folyamatos tárgyalás volt közöttetek, ő permanensen belement valamibe, majd a végén azt mondta, hogy mégse. Hát én és ezt így értem meg. Most már nem nagyon tárgyalgatunk, inkább a leveleket látogattunk, amelyeknek hullámzó az érzelmi tónusa. A lényeg az, hogy, hogy, hogy az önkormányzat végül is nem erősítette meg a korábban a döntését, hanem, hanem arra hitte fel a báját, hogy nyilatkozolna arról, hogy állt a mindent, mert akkor ez egy új helyzetet teremt. Egyébként pedig az Eko Invest-t tárgyalni arról, hogy akkor, és ha nincs új lező, akkor mit lehet tenni. Van -e előtted naptár, vagy máskor egyezünk meg a folytatásról? Ő, inkább Jó, nagyon szépen köszönöm. Karácsonygerget hallották Zugló polgármesterét. A műsort a Zuglói önkormányzat támogatta. Ne úgy azt higgyék, hogy nekem nem lett volna még mi mindenről beszélni, de részint a műsorszerkezet, részint pedig a műsorszerkezet ezt teszi lehetővé. Ha most azt kérdezik, hogy felvágok vagy panaszkodom. Tudja mit? Inkább felvágok. Viszont hallasson!